У церкві повно хліба, зібраного, сипаного, вичавленого з земної утроби, вирваного з кулака силюка, видушеного живота ридаючої дитини. Зашарані, кострубаті обличчя, жадібні погляди рвуться до похиленого Христа на церкві. На нім хліб. Напис сонцем горить, напис мільйонів уст, мозків, шлунків, кістлявих, хижих, гостропальких рук. Ромоглосно звучить гливка смакота хліба, крає мозок і поволі обертає кусники у липких, гарячих пальцях. А в брамі дзвіниці твердо ступає вартовик, крізь і захуканий іний багнет, туди й назад, туди й назад. Крає багнет морок хуртовинної ночі. Не чути цокотів підків, М'які ведмежі валянки Глухо топчуть погризяний брук. А побіч вузькі дерева, Вартовня і храпаки. Там сплять вони, Стражі хлібового бога. Сніг сипле, Завиває срібні кучері навколо ялин, Мете кометою І засипає відкриті очі Мертвої церкви. Он коло муру, старий, закинутий колодязь. Навколо дикі рожі, бузина. Колодязь тихий, невинний. І кому снилося, щоб він цієї буревійної ночі Підвів на монастирське подвір'я сімох мужиків-хлібобандитів? Сім барчистих, сім бійців на вибір. А на чолі їх архип то він видумав цей план, задав старий підземний хід, що веде ззовні до колодязя, від ходу до верху ледь помітні залізні щаблі, а вартовий ходить собі туди й назад, туди й назад. Дум уснував довго про ночі, півночі і випари брудних ізб далекої Рязанщини. Не сподівався, що цієї ночі відрахує свої останні кроки. Коли вмирав від хохлацького ножа, лайнув останнього матюка, приліг зубами на огладаний камінь бруку і спокійно витікав кров'ю. Товариші його також спокійно спали. Архип і решта підземних гостей подбали за них, скріпили їх твердий сон та звіковічнили його. Коли виламали двері коли допалися до хлібової гори,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 Сніг замів сліди, сплячі вої охоронці хлібових скарбів охололи і закостеніли. А ще того самого дня у селі стався похорон. Несли велику домовину, а в ній замість мерця клали у землю хліб. Хай охороняє його святість і недоторканість мертвих. Ті, мабуть, не встануть і не виберуть. Над селом тиша.